Книга Буття. Розділ 39. Йосифа ж приведено в Єгипет, де купив його Потіфар, двірський вельможа фараона, начальник вартових єгиптянин. Купив у ізмаїльтян, що привели його туди. І Господь був з Йосифом і щастило йому в усьому. Він був у домі свого пана, єгиптянина. Бачив же його пан, що Господь був з ним, і що щастив йому Господь у всьому, що робив. Тож Йосиф знайшов ласку в очах свого пана і слугував йому, і цей наставив його над своїм домом, і все, що мав, дав йому в руки». З того часу, як він поставив його над своїм домом і усім, що мав, Господь поблагословив дім єгиптянина заради Йосифа, та й Господнє благословення було на всьому, що було в нього вдома і на полі. Він передав усе, що мав Йосифові в руки, і, маючи його при собі, не клопотався нічим, окрім харчів, які сам їв. Йосиф же, був поставний і гарний з виду. І сталося потім, що сказано, жінка його пана кинула оком на Йосифа та й сказала, «Візьми, но ну, мене!» Але він відмовив і сказав до жінки свого пана, «Ось мій пан, маючи мене, не знає, як я знаю, що в домі, і усе, що він має, він дав у мої руки». Він сам не більше від мене у цім домі, і не застеріг мені нічого, крім тебе, бо ж ти його жінка. Як же мені вчинити таке велике зло і згрішити перед Богом? І було, що коли вона день у день підмовляла Йосифа, він її не слухав, щоб узяти її, щоб бути з нею. Та одного дня, коли він увійшов у дім виконувати свою службу, а там у домі не було нікого з домашніх. Вона вхопила його за одежу і каже, «Візьми ж бо мене». Але він залишив свою одежу в її руках і втік, та й вийшов на двір. Як же вона побачила, що покинув він свою одежу в її руках, а сам утік на двір, то гукнула за домашніми та й сказала до них, «Глядіть!» Привів нам єврея, щоб не сміхався з нас. Ба, увійшов до мене, щоб узяти мене. Та я голосно крикнула, і він, почувши, що я зняла крик, покинув свою одіж коло мене, а сам утік геть із дому. І поклала вона його одежу біля себе, поки не прийде його пан додому. І повідала вона йому такими словами. Прийшов, каже, до мене той раб, той єврей, якого ти привів до нас, щоб насміятися з мене. Та коли я зняла мій голос і закричала, то він покинув свою одежу біля мене і утік геть із дому. Як зачув його пан слова своєї жінки, яка говорила йому, от таке-то робив твій раб зі мною, спалахнув він гнівом. Та й узяв пан Йосифа і вкинув його в темницю, у місце, де ув'язнювали царських в'язнів, і перебував він там, у темниці. Та Господь був з Йосифом, зглянувся на нього і виявив йому ласку в очах наглядача тюрми. Цей головний тюремник доручив Йосифові всіх в'язнів, які були в темниці, і все, що там робилося, робилося через нього. Отож, головний тюремник не глядів ні за чим, що було доручено Йосифові, бо Господь був з ним. Та й що б він не робив, тому Господь щастив».